Falaa uqsimu bima tabṣirūn basinaa haqaa ma nadvu viona wama la tabṣirūn nam sivyo viona innahu laqawlu rasuulin kariim wahaqika hii ni kauli iliyotwetwa na mjumbe mwenye heshima wama huwa biqauli shaa'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli ya mtunga mashairi ni machache sana mnayoyaamini wala biqaulikaahin qalilan ma tadhakkarun wala ya kuhani ni machache mnayoyakumbuka tanzilum mir alamin ni utaremsho utokao kwa Mola mlezi wa walimwengu wote wala utaqawala علينا بعض الاقاويل laukama angelituhulia baadhi ya maneno tu la minhu bil bila shaka tungelimshika kwa mkono wa kulia thumma laqat'na minhu lwati kisha kwa hakika mkata mshipa mkubwa wa moyo famaninkum min ahadin anhu hajizin na hapana yoyote katika nyinyi ambaye angeliweza kutuzuia wa innahu latadhkiratu lilmuttaqin hakika hii ni mawaidha wa Chamgu wa inna minkum mukethibin. na katika sisi bila shaka tunajua kwamba miongoni mwenu wapo wanaokadzibisha wa innahu lahasratun 'alal kafirin na hakika bila shakka itakuwa ni majuto kwa wanaokataa wa innahu lahaqqu alyaqin na hakika hi bila shaka ni haki ya yake ni fasabbih 'azim basi litakase jina la Mola wako mlezi mtokofu. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Basi hapa kwa mnavyoviona katika vinavyoonekana na msivyo viona katika, vio vio msi vio vio katika ulimwengu wa ghaibu. Kwa mba hakika Kurani bila shaka inatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ulimi wa mjumbe mwenyechia Mwenye Cheo cha Juu. Wala Kurani si maneno ya mtunga mashairi kama wanavyodai. Ama nyinyi ni chache mno imani yenu ya kwa Kurani inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala Kurani haisemi kwa maneno ya kumunyia munyia kama wanavyoma mlio wazoya. Ni uchache mno kumbuka kwenu na kuzingatia khilafidhili yoko baina kurani na maneno ya makubani. Hii ni uteremsho na utoka kwa mwenye kuangalia walimwembu wote kwa kuwaumba na kuwalea. Na nda ukuwa angelidai kitu chochote ambacho msichokisema basi bila shaka mshika kitoe kama mtu anavyomkabata mtu kwa mkono wa kulia akammaliza hapo hapo. Kisha bila shaka tungelim tungelemkata mshipa wake wa moyo afesa ile ile. Biblia inasema katika kumbukumbu la kumbu Torati ishirini. Lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambao sikumwaagiza kulinena au atakayenena katika jina la miungu mingine nabii yule atakufa. Na panae yote katika nyinyi hata angekuona nguvu namna gani angeniweza kuzuia adhabu yetu isimfikirie. Na hakika Qur'an ni mawaidha kwa wanaofuata amri ya Mwenyezi Mungu na wanaepuka makatazo yake. Na hakika sisi bila shaka tunajua kwamba kati yenu wapo wanaoikanusha kurani, Na kwamba hakika hiyo bila shaka ni sababu ya majuto yoroikaa wakati watapoiona dhabu yao na mazao ya kusadiki. na hakika Kurani bila shaka ni haki liyo thibiti sio na shaka yoyote basi mtakase Mola wako mlezi na dumisha kuzukuru jina lake